Kalabaza krema Kalabaza, azenarioa eta baratsuriak ongi zatitu ondoren egosti egin behar dira ur gutxitan. Bigutzen direnean, sutatik atera eta e, guriina gehitu behar da. Orain, pixka batean utzi behar da oztu arte. Ondoren, Ez negaina bota eta ondo irabiatu behar da. Eta besterik ez, krema egina dago. Onda gizuela.